і у пань матки в легкому сутінку на круглих щоках розквітли рум'янці. Павло долив до того співу свого тенору, а ми із Созонтом не співали. Созонт, можливо, через поважність свою, а я через те, що дав мені Господь умілість до малювання і писання, але не дав до співання. Тугий я був. Але розм'якшений медом та гускою слухав той спів із замилуванням. Тоді вступило до двору кілька сусідів із жінками. Вони відразу ж долучилися до того співочого гурту і аж похитувалися співаючи. Пісня потужна й мелодійно летіла у підвечір'я, а очі в людей світилися. І панотець став якийсь інший, молоділий і зм'якшілий, а четверо його хлопців також вийшли із хати і стали трохи оддалік. Тоді панотець обірвав спів і попросив хлопців, щоб вони заспівали псальма. Всі затихли, і у вечоровій тиші звалися високі дисканти, напрочуд зладжені, наскільки я це розумів. Мелодія була проста, печальна і зворушлива. В очах у жінок забриніли сльози, а хлопці співали аж навшпинячки зводячись. І обличчя в них стали, мов у янголят. І вже не було нікого навколо нас, тільки цей божественний спів. Тільки сльози на очах жінок, від чого вони вмиротворилися. Созонт задумливо потягував із кухля питний мед. Павло сидів за столом, поставивши голову на долоні і світив наївними і синіми очима. І всіх нас обійняла Божа благодать, яка навістила цей чесний двір, і людей у ньому, і нас грішних, великорозумних, на позір мандрівників. Бо пощо подумалося подумалася мені, йдемо в цю дорогу? Созон для того, щоб провести черговий свій розшук, як проникливо вгадав це панотець Іван, щоб ще раз переконатися, що чуда творені в його часі – це таке байкотворення. Павло, щоб уразитися із сили цих байок. Адже, коли вони так уражають, чому не повірити в них? Окрім того, хотів пошукати ліку на свою болість, ще не знав яку. Я ж тікав від ока прірви, яке постійно мене супроводило, адже й у дорогу цю рушив, щоб звільнитися від того навадження. Воно ж поки що мене не покидало. Вийшло із нами цю дорогу. Ще коли рушили із Житомира, оздрів його в ранковому сонці, що нас супроводжувало. Воно те око дивилося нам у спини і пливло, мов надутий пухир. Саме око, без голови, без тіла, прозоре, з темнотою посередині, як зіниця. І тільки в цей вечір, коли хлопці виводили псальму, перестав його відчувати. Хоч до цього воно дивилося на мене із плоду вишні, сливки, груші чи яблука, з очей паньматки, матки, з вікон хати». Я вже до його постійного біля мене пробуття ніби й звик, але завжди, коли воно було, якесь напруження прочувалося в тілі і не покидало мене. І от раптом при божественному співі око ростало і пропало. І я почувався, що легше стає дихати, що й сили ніби побільшало». Цієї сили ще не досить було, аби оновити і збадьорити мене. І покликати до любої роботи, але принаймні міг перевести подих, а це вже щось. І несподівано для себе, хоч раніше ніколи не чув я того псальма і сам тихо заспівав, аби не псувати своїм козлоголосям тонкої нитки дитячого співу власне співав я без слів і без голосу самими губами і видихом і це вперше, здається, не порушив мелодії потом ми лягли у сіні, де простелили нам рядно яке пряно й ніжно пахтіло лугами й дорогами